Dneska máme 17. května 2023. Jsme v Babicích s panem Polívkou Václavem. A já bych vás první poprosil, abyste se představil, řekl celé své jméno, místo a datum narození. Tak, Václav Polívka, Babice. Narozené 6. 3. 1934. Babice 38. Vy jste se narodil ale na, na Ukrajině. A v obci? Ulbárov. Víte, jak se tam dostali vaši předci? No, od vykládání. Tady jich nebyla práce, tak tam šli na jejich tam koupili latinskou půdu, od toho stará nebo od koho, postavili zemlánky, začalo se jim tam těžko. Ale co já už to pamatuju, tak už to byly vesničky, domky pěkné, střecho pokrytý tím no, plechem a tak dále. Já to asi já pamatuju, ale za vykládání tam měli těžký život. Začali začali piky, ty pravodíčem je. Nevíte, odkud pocházeli z Čech? To už si nespomenu. Někde od Prahy, ale přesně nevím. A když přišli na Voliň, tak žili vždycky v Ulbárově? Asi že jo. To Ulbárov byl taková velká vesnice, tam byly ukrajinská vesnice a i česká. To bylo rozdělený. To si pamatuju tam jako. No. Tata, tata byl na Turkově, a mama byla v Ulbárově, no tak se tam přiženil, že, do toho Ulbárova a tam, tam jsme byli. A potom jsme ještě šli na Omelánštinu, tam nějaký penička uvolnil domek, všel do, nevím kam, a tak jsme tam měli jako, no, všechno, co je potřeba, domek pěkný, chlívy, všechno jsme tam měli a ta, tata tam pěstoval právě ty koně, repce jsme měli krásného. Tam jezděli okolí, tam jezdili natá jako připouštět to já, vždycky mě zavřeli, abych to neviděl všechno, že. A já jsem se chtěl vydíval, že. A to bylo názera, do těch 39. roku, potom začala válka, hned Rusy, hned Němci, tak se to motalo všelijak. No a potom ten 44. nebo 45. Svoboda zorganizoval tu jednotku, tak šel, no do rovna, Potom do Jefremova, to si pamatuju jako od děcech, od děce, no a potom začala válka, tak šel a první udukli. Tam ty Němci byli obsazení, že všechno. A no už se, tata se nevrátil. Byl no. jsem no, se s mamou sám. Bylo to těžké, no. Kolik vám bylo let, kdy jste šli do Omelanštiny? No, To těch sedm, šest, sedm, nebo přesně to taky nevím. Už. A v tom Ulbárově, vy jste žili v pronájmu? Ne, tam byla babička, babička, ma, mamí, mama. Krejčí. Krejčí, ano. Jak se jmenovala? Antonie. Antonie. A takže ona měla hospodářství Ant... tam. No, dě, děda byl ten kolář, jako. A dělal kolá, ale děda taky nějak proto umřel, tak byla jenom babička. Ona měla šest děcek, babička. Měla tři kluky a tři holky. Jeden šel do Argentiny, Josef. Vláďa taky šel do Argentiny, pak se vrátil. Václav dostal doma, hospodář. No a holky se povdávali. že? Mama si vzala na toho polívku právě. A Josef už zůstal v Argentině? Josef zůstal v Argentině a Vláďa tam byl taky, a teď se tam manželci nelíbilo. Tak přišla zpátky a postavili si domeček. tam měl, měl les, borovice, tak jim dal stro, stromy a postavili si dřevěný domek. Jenomže byl v rovně nakupovat ty vláďa a, a ruské auto oslazilo a, a bylo po něm. A kolik měli prarodiče v Ulbárově pozemků? No to bylo na ty, na ty no, hektary ne morky, to přesně nevím. Tak 5-6, asi. To prostě ne, nepamatuju. A takže jste bydleli všichni v jedné chalupě. Dřevěná, to byla dřevěná ještě, slámo pokrytá, ale na té obálčině, tam už to bylo jiný. tam už to bylo lepší, tam měl pěkný domeček, no a tam jsme žili. Tato jezdila, no museli je jezdit na, na, na, na Nakoupili doma, nadělali výrobky a jeli jsme dorovna na, na, na bazar. Tam se to prodalo, no zase koupili se boty, kabáty a tak dál. Já jsem strašně nátezdil na ten bazar že? tam jsem to hlídal a, a to se normálně, no na, na trhu, ne? A normálně vajíčka, smáslo, všechno jsme doma vypěstovali, to jsme tam prodávali. No a co jsme si kupovali boty a tak. A v té omelanštině táta to koupil? Toho... Ne, to se mě, měli nějak pronajatý od, pod pěničky, nebo já. Mm -hmm. to nebylo naše. Tata pak chtěl stavět, kde já nevím kde, tam se měli hodně polné, kde v Šurkách, tam chtěl stavět nový barát. No ale nedoš, nedošlo k tomu. A, a kolik měl polností pronajatých táta? Něco měl na, na tom Cúrkově, zjedil, že něco to, tom, to měli tak poté troškách, Ale kolik to už, už si nepamatuju. Že měl koně? Krásný. Kolik měl koní? Dva, kobilu a hrebcá. Krávy jste měli. Krávy dvě. Prasata. Taky. Kačený. Kač, no takový to, to, to, bylo, bylo, no, bylo. to bylo, to bylo všechno. No. A ta omelanština To byla ukrajinská vesnice. Ne, to byla taková česká osada. To bylo, tam bylo, kde se baráku. A tak od sebe daleko byli ty baráky. A k čemu to spadalo? Nevíte? No, rovno, no, dubno, dubno rovno. Jako k ujezdu. Jo, ale k vesnici? Nevíte. A ten dům? O Melánčtině, jak vypadal? No, zřevěný, ale pěkný, zachovalý. A pak tam už byli chlívy nastavené to měl ten tam. Ujde chůl, na, na, na koně chlívy, na kraj, Všetko už to měl z, toho, no, z kamenia. A ten domek byl dřevěnej, ještě, ale pěkný. To si pamatuju, že? No, a Pak ta šel, no, pak začala válka třicet tím že? Hned přišli Němci, hned přišli Rusy, tak se to tam otalo. No a potom tak 44. a 5. všetky ty voliňských chlapy šli do, do Rovna, a pak do Jefremova, tam je cvišili, no a tata už u té Dukly padnou, tam jich padlo hodně. První, nebo počkejte, Jaký bylo dět, dětství vaše? No, dětství bylo v dobrý. Já jsem měl rád koně, taky po Pak nám koně zebrali ty, no, jak se jim říkalo, měli červený čepice, stripky, nebo jak se jeli, kozáci přijeli a nechali nám takový jenom ty husuly. A já jsem na tom husuly jezdil a ty kobilce. taková mal, malá kobilka, husulka, a já jsem potřeboval babce něco vyředit do gulbarova na Kobylku a musel se dovolat bacha, aby mě nechytli ukrajinci kluci, protože my jsme jako dětka zápasili, že když mě chytili, tak by mě nabančili. Ale já jsem měl sejka velkého, razboje, kobilku o ta hore, nechytli mě ani jednou, vždycky jsem jim ujel. To a... bylo dětství takové, dětství bylo dobré, Dokud byli rodiče a všechno, paráda. No, ale... že, jak odešel tata, už to nebylo ono. Všetko Na bá mě všechno ostalo, že? Už to nešlo. Babička nám pomáhala, jak mohla. Krejčí? Krejčí. A vždycky přišla pěšky, třeba, do co bylo potřeba. A já. Ty koně, co vám sebrali kozáci, to bylo v rámci. Rudé armády nebo Wehrmachtu? No, byl rudé, rudé, rudé. Takže to bylo v 44. Tak já, až... nebo ještě spíš, přijeli, lošadě, jeď, ještě, podívali do chrlíva, dokud tam byly ty pěkné, dobrý, jak tam byly ty kobylky, zavolili a jeli pryč. A nedali vám jiný? Jenom tu, tu výměnu. No, nechali nám tu to, to, to, to kobylku maličkou u kraje Ruskova a vzali ty pěkny si vzali. Hmm. A tam to nebylo nějaké odvolání, nebylo nikde. Vy jste chodil kam do školy? No na, napřed v Ulbárově a potom na Omeláštině. Tam byla velká škola na té Tam chodili kluci a kamarádi. Tak na té omelášně byla už na ta, ta, ta vyšší třída nějaká tam byly. To byla ukrajinská škola? Česká. Česká. Takže jste se učili Česky? Aj, aj ukrajinský, aj ruský. To jsme tam měli povinné ty. Ukrajinský povinný, če, ale č, č, č, Český taky. Mm -hmm. Byl tam hroditel, Krivka se jmenoval hrditel. Na té homelánštině. Bylo to daleko? No, tak kilometr a půl. Chodili, já jsem počkal na ně jak jdou z toho té, ty kamarádi. Jsme se spojili a už jsme šli všecky dohromady. Byli tam i ukrajinští spolužáci. To byla čistě česká škola. Hm. Jo, jo. Ukrajinci měli i na to bulbárově tam. A vy jste měli doma české knihy? Měli jste doma české knihy? Já myslím, že jo. Kal ty kalendáře, hm. všelijaký a takový. Když hm. jsem něco chtěla, nevím co. <laughs> máte nějaký vzpomínky první jste byli pod Polskem no, do roku no, no. 39 no, no. jak se žilo no, nebylo to tak nejhorší šlo to a v 39. přišla Válka. rudá armáda tak tak přišla tak oni chtěli většinou je to napití a tak dál. A pak přišli Němci zase, Němci zase chtěli vajíčka, ale ty Němci platili. Dávali marky a tak, Rusáci, Rusáci ne, ale Němci jo. A vy jste tu rudou armádu v roce 1939 zažil v Ulbárově? Hmm. Myslím, že na, na té Homeláši nějak Ale ne, že jste chodil do školy v Ulbárově ještě. Já před je a to jste chodil z omelánštiny? Ne, ne, ne. No to tak... jste mě ještě bydeli tam u babiček jak jsme Tak no, tej první cílí nebo jak. Tak to tom, tomu jste musel zažít v, ještě v Ulbárově. Tu německou armádu, teda ruskou armádu. No, Ulbárov, Omela a omelánština nejvíc. Přišli Rusi, to je to přišli Němci, to se tam tak motalo. Dva roky Jste žili v sovětským svazu. No. Jak se žilo? Máte na to vzpomínky? Byl jste malý dítě. No, Jako nic moc, ale šlo to, šlo to. Neodvezli ne... někoho na Sibíř? No takový ty kulá, kuláci, co by měli hodně, hodně pozemku a nechtěli poslouchat to, tak a už se nevrátili. Někoho ze sousedů? Ne, tak z jiných jedinců, nebo tak. No, Ona to, Ubarová, nevím. No, měl třeba těch 10-15 hektarů, měli všechno moc, jako vycházím kulaci. no, kulak. Tak ty, když jste jim byli, tak na Sibir. Ale kdo vycházel normálně, to jsme měli těch 10 hektarů, nebo co já nevím, 5, 100. a platili jsme tam taky ty, nějaké ty daně, si to už taky nevím, že? Ale tak dalo se to tam přežít. V roce, v létě, v roku 41, přišel Wehrmacht. Vzpomínáte na ty vojáky? No, tak jenom já jako dětsko přišli, odešli Na tam se to motalo. A hned přišli Němci, odešli, pak tam přišli Rusy, to se tam tak střídalo. Ale, ale neubližovali, dalo se to. Co Židé? Co Židé? Židi? Jo, tak po těch Židech tam jaksi šli do, nevím kdo, ale jestli Rusy likvidovali Židi. Nějaký tam, neměli rádi, oni měli bohací, měli zla nebo co, já nevím. Ale vím jednu dobu Židi se museli schovávat a to jináč likvidovali. Ale kdo, jestli Němci nebo Rusy, to už nepamatuji. A schovávali se v okolí Omelánčtiny. To ne, to, to bylo někde. Tam byla pak ještě větší jediná za tou školou, Hrušovice se jmenovala, to byla větší jediná tam. To tam byla měcím Ukrajinci a Češi, to byla silnice hlavní. Zrovna do dubna nebo kam, a na té skřižovatce tam byla ta škola. Právě. A nikdy se u vás žádný Žid neobjevil? No? Žid u vás doma. A jo, jednu chvilku jsme tam měli takovou Židovku mladou holku, tata, jak námi uměl, tak jsme ji měli doma. Ale oblikli jsme ji po Česku všechno, tak ona s jezdila jezdila pole a všude. A mladá holka, 15-20 let nebo měla, 18. Jdala u nás chvilou. Tata znalce její, rodiče znal, tak jsme ji měli u, se, u sebe. Aby jsme ji zachránili život. Jak dlouho? No to nevím, jestli to bylo půl, půl roku, rok nebo... To bydlela normálně s váma? Byla s náma všechno. Spala s náma, živila. Když jsme na to pohledo daleko, tak mama ji oblikla, dávají šátek, aby zamaskovala, že, že, že je Ukrajinka. Ani jak se jmenovala, nevím. Ale byla taková šikovná a hodná. A byla to židovka? Byla to židovka. A byla zrovna? To je, možný to je. Jak se jmenovala? To už nevím. Natáša nebo tak nějak asi. Objevila se někdy, ještě potom? Ne. To už. Nevíte, jak dopadla? Ne, ne. Kam šla potom? To je, jestli pak si vzali, rodiče, nebo kam šla, to už je mimo mě. A ona bydlela normálně v domě s váma. No. Tata zná ty její rodiče, tak si, jsme si ji vzali doma, aby jsme ji zachránili od těch. To ty Židi neměli rádi. A víte, co dělali její rodiče? Nebyli to nějaký prodavači, obchodníci? To ty rodiče jsem neznal vůbec. A nevíte, jak dopadli ty rodiče? Jestli, jestli ona už byla poslední? Jestli někdo žil z té rodiny? To nevím. Nikdy jste se na to neptal? Ne. Skončila A... ta, ta válka nebo to s těma židama, tak... A to bylo někdy ke konci války, na začátku. No, to ještě tata byl doma, tak asi ještě, ještě před válkou. Pane Polívka, to je velká věc tohle. Vy jste té holce možná zachránili život. No. A kdyby se na to přišlo, tak postřílej celou vaši rodinu. to jo. To bylo nebezpečné, ale tata to riskoval. Vzali jsme si ju, jako byla u nás, jako naše, že je byla. Jedila s náma na pole a nebylo to třeba, všude byla s náma. A šikovna byla. Věděl o tom někdo? No, tak ty sousedi asi ho. Vy jste byl malý kluk, že jo? No, jasně. Na Ukrajině, konkrétně na Volini, bylo vypáleno spoustu obcí, malín, je hodně daleko od vás. Ale bylo vypáleno i spoustu polských obcí, ukrajinských obcí. Zažil jste něco takového? My jsme několik, několik, několik, několik jsme spali i u soucedů, protože byla taková doba, že chodili, tě, ty bandy a my jsme byli s mamou sami Na u sousedu taky zazběli výchvíc, tak jsme spávali u nich. A ráno jsme šli domů ze strachem, jestli je všechno v pořádku. a přišli jsme doma, bylo dobré všechno. Ale my měli jsme doma strach, že přijdou a že nás můžou no, vybrát nebo pozabijet, tak jsme, bylo nás tam víc, tak jsme byli v vůči. U, Bav, u Bav, Bavrový se jmenovali, u Bavru jsme spávali. Bavr, Bavr. To byli sousedí. No. Nějaká početná rodina asi? Ne, měli dceru jenom taky. Ty bandy, to myslíte, banderovce? No, tak říkali jim tak. Mm -hmm. Oni byli v těch lesích zakopaný a vy vylejzali v noci, ale většinou na jídlo. Pokud zakopkali na okno, dali si chleba, co to, tak byli v pohodě. Ale, ale kdo je nepasoval, tak hodili do studny a hotovo. Ne, ne, nebasili se, ale kdo s nimi neměl žádný ptít, tak... A k vám chodili? Ne, jenom v noci, Takže... tak, zaklepali na okno, chtěli jídlo, co bylo, co jim dalo a odešli. Takže chodili? často to bylo sem tam. Oni byli v lesích přes den a na, na noc vylezali vejna. No, nevím, co chtěli, svoji Ukrajinu nebo co chtěli. Bandery, banderovci, říkali jim podle toho jména Bandera. Ale někdy lidi se jí báli, banderovci přijdou a vyhražejí nás třeba, je. Zabili někoho v Omelánštině nebo Ulbárově? Ne, ne nepamatuju si nic. Co, co kontroly německých chodili k vám? Německé kontroly, jestli k vám chodili. No jenom prošli, chtěli vajíčka v německých vojáci, tak jsme jim dali vojíčka, nebo to chtěli a hned já, ja, ja, ja, A platili rublevač, a či vči mám. No, německé má penězma. Má, marka má. Neptali se nikdy na tu holčinu? Ne, ne. Co vaši příbuzní? Ty neměli nějaký za nacismu nebo s banderovcema nějaký e, výrazný potíže? Ne, ne, se nic. třeba zavraždili pradědu, jo? Pradědů. Jo. No. Pradědů. no? Ne, ne, nik, nikoho. V roce 44, na začátku roku 44, Ustupovali Němci. Pamatujete, jak utíkali? No, něco, něco tak jako dětko pamatuju. Nevím, že pak všechny ty volinské chlapí, co jen trochu mohli, tak ten Svoboda organizoval, no, zakladal tu svoji jednotku. Jednotu. Tata šel dorovna, to si pamatuju, a pak ještě, že si zefremovali. Zefremování, kde nám se tam měli cvičení v jefremově. No, potom je nasadili do boje. A tata hned v první v u té dukli, No, zarval. Už od té doby jsem ho neviděl ani neslyšel. Padl ho dukly, jenom či postali zprávu, polivka, padl ten na ten den a to. Jak vzpomínáte na tátu? No, v dobrým, v dobrém, nejlepší, či jak můžu. Byl výborný chlap a hodnej. Chyběl, chyběl nám, chyběl. Jenom zkusíme to podrobně, jo? Táta narukoval. Nejspíš v rovně. Dorovna. Byli jste ho navštívit? Ne, tam tu. To... To našlo mi Mama jela, mama, jak, byla, jak byli v tom Juvě, Fremeově nebo kde, tak žensky se do dohromady a jeli navštívit ty, ty, ty muže. Ta mama, mama, byla. Nevím, kde to bylo, jak, ale mama za tatou byla. Už za té války, jak narukoval, byla za ním. Ještě jako ta ještě viděla. Díl jak, spíš jak já, no, později. Vstoupili další příbuzní. Do Československého armádního sboru? Stříc. Jo, jo. Všechny strýda, jako vát, Vátla v ten Vátla v krejčí. No, všechny chlapi, kteří jen z roku mohli, všechny, všechny narukovali. Který nemohu nemocný tak. Vím, že šli dorovna, a vrovna je tam, deciduje, jefremovky, kde to bylo, kde v Rumunsku, tam měli cvičení takový, ne, tam je zavalit ten základ jim dali. No a potom ta se zrovna dostal u, Prusku, u Ursku, máku, no a na tu duklu tam. A ta duchla byla obsazena Němcima a tam, tam je kosily a králiky, Tam jich padlo hrozně moc. Padl někdo z příbuzných, kromě táty? Ne, nespovědavcím. Takových těch známech třeba jako, ale ta, jako bratr nebo to. Ne. A Co ten Václav Krejčí? Václav Krejčí? Prošel, čím prošel? No, ten prošel válko. tak on byl muzikant, hrál na klarinet, tak je, byl u té hudby někde, že? Tak oni byli trochu tak zašity, takže se nedostal do té hlavní linie, tak mu to vyšlo. Byl muzikantem. Teď to je to, to je to, je že pojde, ten no, no, Sternberg-Hlota. Ten je třidzátej ročník, ten, ten má 24. Ale už taky blbě slyší, ale pamatovat myslím bude možná víc, Dozvěděl jste se někdy, jak přesně táta padl? Ne. Že by u byl máku a akorát říkal, a kdy, jak to? Vzpomínáte, jak vám přišla ta zpráva? No, to přišlo taková zpráva, padl u rukulí a hotovo. Mně to přišlo jako vy. A tím pádem byl konec. Co máma? No, ta to netla těžko ostali jsme sami na, na celé hospodaření, Já jsem měl ty devce roku devět a baba a baba. A teď všechno ostalo na, na nás. Koně nám zebrali, tam nechali, nechali ty huculi jenom maličky. A já jsem na nich jezdil a, a dělal. Dělali jsme, co jsme mohli, aby jsme přežili. Kde je pohřbený táta? Má někde hrob? Jo, máme tady ve Máme tam fotku jeho a sedulku. Padlo dukli, datum je tam. A jeho tělo? Nevíte, kde je? Ne, to... Byl jste někdy se podívat na dukle? Ne. Na Ukrajině jo, na dukle ne. Hmm. No, to muselo být. Žijete bez státy. Na volině Pozemky. Banderovci. I další skupiny ozbrojený. No, nebylo to nic lehkého. Ale přežili jsme to, no. Máma už si nikoho nenašla? Jo, potom až tady v Čechách. Tam ještě ne, ale pak tady v Čechách právě nějakého jsme zabrali tady to hospodářství tady. Já jsem chtěl zase jenom konec, viděli jsme velo, ty ústředy, no já jsem chtěl koně. Jenomže máma dělala frolotechne, už jako tady, já jsem chodil ještě do školy. Ale potom najednou se tady v babicích uvolnil statek. nějaký hostašek tady byl a viděl, jakou si tu dobu těch do, no, někam jinám a to se tady uvolnilo. Tak mama se dala dohromady doléšem. Sama si netroufala hospodařit, tak, tak si zala toho Dolejša no a mama s Dolejšem tady hospodařili. Vím, že se to 47, most, za, za 5 roku začali no, národně vás. Měli jsme krásný koně tady kobila, šachov sedm tam, no všetko pozbírali, začali družstva no, a museli jsme jít do družstva, chtěš nechceš, museli jsme. A ten dolež byl voliňák? Jo, jo. Odkud pocházel? Taky tam někde. Z to, toho to Surchova nebo tam někde. A bojovali proti vstupu? No, on byl, byl to vědnatý taky, taky. Ne, jo. Ale jestli proti vstupu do, do, do JZD? No, jestli... nebojoval. Normálně tam šel. Ale nechtěl asi. No nechtěl, nikdo nechtěl. On byl vyučený kovářem, no tak tam dělal v dělnách. A když jsme tady měli prasata, tak mama tady krmila prasata. Tady na našem státku nechali ty, tak mama byla krmička prasat jako, až začaly ty družstva jako. Kolik jste měli hektarů? Tady? Dvanáct. To je hodně. No. Tak šet máme, šet mám já, nebo Pavel a ten šet má tam ten soused, ten Segeň. A to bylo vaše nebo dolejše? Ne, to bylo na půl všechno. Jo. Oni se vzali s maminkou? Ne, žili spolu, ona byla polivková a on byl dolejš. A v jsme měli, všechno to měli na půl. 12 hektarů, šet mama, šet dolejš. No teď, když se to roztentovalo, tak moje manželka je do se na ty úseky a vyřídila to, že šed za doktoru jsem měl já, teď už to má Pavel, a šedého kterou má ten soused. Segen se jmenuje, ten, jako ten Dolejš, měl Děcka no a měl dceru, a ta dcera se vzdala na Slovensko, za Segená, a měli dva kluky. Ještě. Tak ten jeden tady byl. A máte to v pronájmu? Je to v pronájmu, nebo to obospodažujete? No, ne, to máme v dvrd, dva džedlu. Jo, jasně. Tady jste měli záuménku napřed, když jste mohl. Na vrambore, a to teď už tady všechno mm. uh, Ne, a ten, to hospodářství tady v babicích, to získal jako bývalý voják a anebo to mamka, mamka koupila? Ne, to měl napůl na půl. by to asi nedostal, ale máma měla přednost, popadli, mama Máma měla přednostní právo. Ale kdy jsi měl funku. Já se ještě vrátím na Volín. Jak vypadala ta příprava na odjezd? Já, yeah, no, to, to, to začalo vykládat, že pojedem do Čech. Je. Přišel Sousen, ten, ten bavl tam přišel dom, ten tady neostal, tady chlapí tady ostali, ty Volínsky. Pozor, on přijel dom, šel, Polivková, chystejte se, pomalu. Budeme se, stě... no, pojedeme do Čech. No, tak jsme všechno byli nabalení, nějak to trvalo dlouho, nevím, nějaký týdny, měsíce. No, ale pak jsme odjeli do rouna a týden jsme stali na nádraží, nebyly vagóny. Já jsem pochytil, že sousedce tam, jak jsme měli známou, spad. Já jsem měl strach, říkám, přijedou, ujedou mě, ani hovno, spal jsem pod vozem, kde se dalo. A po, až po týdnu přispavili vagóny. Nažili jsme se, že? No oni širokou ta, až na hranice, že? A pak tady jsme se překládali zase no, do českých vagónů. Tady jsme tříli české vagóny, české, krátké. Tam nám dali pohnoje, po, no, vagóny. Chlapi to museli pospravovat, kde se dalo desky, aby jsme se do toho nalezli, mohli jsme jet. To bylo těžký. těžké. Těžké tam ale vše, byli jsme rád, že jeden pryč. Je tam. Potom život byl těžký. Ty Ukrajinci moc, moc začali myslet a, a šli po Všechách hodně. Napřed ne, ale potom jo. No ale přece, kamarádi, jak jste to vnímal? Vám bylo třináct? No, to jsme přišli sem. Hmm. jsem velvodě, u toho strády jsme byli tady. Byl jste rádi, že odcházíte? Všetci byli rádi. Vy jste jeli ve vagónu sami? Ne, tam bylo několik rodin. Bylo tam kufry na to. Já jsem byl u koně, pak tam byly vagóny s koňmi, se tak já jsem byl u těch koní. Já jsem měl koně rád, tak tam jsem měl, jak bylo, senoře, na tom seně jsem ležel, okenko a jenom jsme jeli. Sám? No, tak dětská ještě, taky tam byly nějaký. A mama byla v tom hlavním vagóně. Tam, tam bylo pět, šest rodin v tom vagóně. Teď to tam začal jít, to četlo čo padat, kufury padaly, všechno padalo, Rekla, ne, Tak u koně jsem měl svůj klid tam. A máma neseděla v, v nákladním vagónu? Máma byla v tom normálně. Jo, a vy jste byl v nákladním. Vezli jste koně, dobytek? Jednoho koně jsme přivezli. Kaštana takovýho. On byl vyšší chudej, ale to pak ho tady dělala Dostádla stredový, jako podivkový, ono taky prodal a s ním na ty vidlička, do obou se závodní, jak závodní kůň. On chodil, to byl teplokrevný kůň, ale jinak hrozně hodný. Toho jsme přivezli, no ale my jsme byli v lodi, neměl jsem kde vyjovat, tak jsme ho museli dát pryč, tak jsem byl bez koní. A pak tady, v babičích jsme měli krásné koně. Kréta, Taková už starší a Fuxa, dvě se krásný, to jsem, měl, to jsem jezdil, ne, všude. Jenom, že pak začali kolchozy, no. pět roků a pff, tak jsem se dostal do chrotechny. potom. Co se stalo s těma koňma v kolchozu? Nic, kdy byli dobrý, tak byli kedy to, tak to zlikvidovalo. Kobyla byla stará kulhala, tak z Najácky. Ta vaše kobila? Jedna byla z jedna tam jezdila še, ještě několik let. Ta kréta, byla krásná. A je si. No, kdo měl na starosti koně, soused. Poznala vás? No to nevím, já pak už jsem tam nechodil. Jak byli pryč, tak už jsem to vzal. A proč? No tak bylo by jich líto. Tady jsem je měl doma, já, já jsem měl půjštěl na dvoře, já, takovou, tam se mě zrobili, Jak jsem to vedno be, be, blouhnul, tak už, už byli vechlivě chlivě naučený. Věděli, že dostanou žrádlo. Vy jste miloval koně. Moc. No, musel jsem se toho zdat. To muselo být strašný, když je odváděli. Že to muselo být strašný, když no, je... Zebraj, no, U nás byly prasata, koně byly vedle u sousedů, tam u nás byly krávy, všude. všude jak to bylo zůstvo, ne? Jak byly nějaké velké statky, tak tam začali tentovat. U nás byly chlívy, tam dali vyběhy ven a tady bylo prasat moc. Ale mama měla výhodu, to krmila, tak si krmila i aj svoje tam u toho, že? To je jasný. A ty vaše koně byli u sousedů? Tam. A vy jste tam nechodil za nima? Ne. Pak už ta fuk byla stará, kulele, tak to tady na jacky. A dostala ta kreta jenom. Na jezdil s měl takový ochmelka chlap. No, vzdal jsem to. No, pak jsem se dostal do chrolotechny. Ještě zpátky. Ta cesta z Volině, ta trvala hodně dlouho. No, myslím týden, nebo jestli já nevím, dost dlouho. Z Mukačeva Mukačevi jsme se přes, přes, přesidlovali do českých Havonu. Tak už tady to šlo. Tady už jsme jeli, že to už, a na tady čekali chlapí, že? Já jsem byli v Žadci, až do Žadce, tam někdo měli sousedí. U, tak u tak sousedů jsme byli chvilku, no, ale potom tady mama měla bratra, že? A to tak jsme šli sem. Žadci byli v Šejchovicích, to byli, byli sousedí z Volině a tady už měla, ve, ve stádle byl tati Brácha, ve Velhotě byl zase mami Brácha, tak jsme šli sem na Moravu. Václav? Václav. Vel, ve, velhotě byl Václav Krejčí. Ano. A vy jste ale skončili v Babicích a no. ne Velhotě. Ne, my jsme, tady se to uvolnilo právě, tak jsme přišli do Babice, z té Velhotě. Mm -hmm. Ještě vzpomínáte si na přejezd hranic do Československa? Já akorát vím, že v tom Hukáčově jsme přistáli a tam byly nachystané české vagóny. Nový, natředný, České. No to jsme byli v desátém nebí, takové vagóny jsme tam v životě neviděli. No to jsme se naložili a už to bylo něco jiného, jak tam. Znal jste elektřinu? Co? Znal jste elektřinu? Elektřinu. Mm -hmm. Jako elektriku nebo co? No, jestli jste svítili na, na voliní. Neměli, ne, že jo? petrolejky, petrolejky. Je to musel být šok? No. Tady najednou se dalo rozsvítit. Mm -hmm. tam, tam nebyla elektrika nic. A i tekoucí voda, že jo, asi byla šok. Tam byla studná. Věcíli se natočit, dobrá, dobrá voda ze studny. A jiná se petrolejkama svítilo petrolejka má. To byl bývalý německý dům, ty původní majitelé byli Němci. Tady? Uhum. Setkali jste se s nima? Oni museli, byli jako sudety tady, mus, oni museli povinně, jenom já nevím, kolik kilo měli a museli do Německa. A nikdy tady nebyli jejich příbuzní? Kolika tady přijel auto třeba, a fotili si to a ještě to byli příbuzní, nebo oni to, to se o to starali. Přijeli, vyfotili, odjeli a hotovo. Bylo v Babicích víc volinských rodin? Jo, tady takový, myslím, 10-12 rodin tady. tady. Tady přišlo hodně valaška, valáchu a Voliňáci taky. 80 10 rodin tady bylo a je furt, no, ty děcka tady jsou furt. Nějaký Němci zůstali? Nespomínám. Jak se to zžilo? Valaši voliňáci. Ale jo, šlo to. S váma jela babička? Babička jela s váma? Babička jela v toho, protože to byl Ulbárov a to byla Milánština. Tak jela v jejich transportu transportu. A potom byla zběřila velo, těch chvilů. Potom měla dceru v Čechách. Prustnost no, koch ve, ve chválči. měla dceru, tak tam bydlela. Chvilka a pak byla i a i tady zbyvala taky. Všude chvílu, Ona jako uměla pětě vařit dobře, tak ona ty, ty byly v práci, ona doma vařila a starala se o tak. Babička Krejčí. No Krejčová, Krejčí. Měla myslím 90 roku, když umrela. Jak vy vlastně vnímáte to, že otec spadl při osvobozování Československa? No co jsem s tím měl dělat, nic. Bylo mi to špatný vlít to všechno, ale nic to nepomohlo. Já myslím, to, že je hrdina. Že táta je hrdina. Jak vnímáte to, že je táta hrdina? A hmm. normálně, mu šli dobrovolně. Vy jste tady ještě šel do školy? To jste no, jo? Jo, jo. Až jsem chodil do Štemberka. Do Měšťanky? A do no, Rok nebo dva nebo jak. A pak? No a pak, pak jsem se dostal do chronotechny. Vy jste se nevyučil? Ne, to byla taková doba, že to nešlo. A do chronotechny přibírovali, ale jo, nějak to nešlo. Já jsem se léčil taky na plice, měl jsem tuboru, tak nechtěli, nechtěli vrát. Ale měl jsem dobrýho kamaráda, Jurku Soboru, a ten dělal v chronotechně a tam byly nábory do, do dolu, na brigádu. On šel do dolu a řekl, že chce poukaz na auto, nebo být, že chce, a takový. A on si dal podmínku, že zaměstnat kamaráda. Tak přišel dom, přijel, děláš už. Byl jsem, no, byl jsem tam na osobním a říkal, že máme přijít za měsíc a tak. Pojď, sedli jsme na motorku, jeli jsme tam, přímo za rodičem, rumánek. Roditel nás telefon na druhé ten den se nastupoval jenomže na číselníky. Válcovat, aceton, barvy. Já jsem myslím, za rok a půl odešel na plíce zase, na léčení. ale už jsem tam byl zaměstnanec. vylečil jsem se na plíce a dostal jsem se tam normálně na, vojenské, na vojenskou výrobu. Kapi, jak se vystředilo 30 třinasedačí kapy. tam jsem se dostal a tam byla dobrá parta, dobrý chlapi, aj komunisti, aj nekomunisti. Tam jsem dožila do důchodu. Vy jste tam pracoval celý život? Celý život A na jakých pozicích, teda? No, jemné mechanik. A pořád jako dělník? Dělník. Mm -hmm. Nebyl jsem vyučený, ale no, tak to byla toho, škola práce, taková. Škola práce se měl jako. A uměl jsem to, takže jsem tam to přežil. Ko kolik, kolik vám bylo, když jste tam nastupoval? No, tak nějak v 18, 20 nebo tak nějak. Ale vy jste jenom základní školu? No, to jsem vyšel, pak jsem se tak motal, to nemocí jsem měl. Chodil jsem po léčevnách, jsem chodil. V babici Chuborna jsem byl, v Kůnově. To bylo vždycky na rok, na půl roku, na rok na tenka na plíce, že? To jste si dovezl z Volině? Tu Beru? Tady. Tady jste dostal? Tady jsem přechodil chřipku a no, na, no, byl jsem šapatnej fůt a mě mama posílal na Rengen a zjistili, že mám stíny a přál jsem ty pasy jakýsi. 30 pasů jsem bral denně v těch tabletech, no, zabápňovat, zabápňovat. To trvalo několik let? To jo. Co vojenská služba? Tím pádem nebyla. Uhum. V únoru 1948 tady komunisti uzurpovali moc. Vy jste z Volině. Vy jste to, vy jste to znali. Jak jste to vnímali? No, že, že ne, nikde. Pokud mohli, někdy ty volinické chlapy byli vyšceny, tak tam šli, ale... Většina nás, nebo takový, věděli, je to tam, jak to tam chodí, ta komunická strana a to tak tam, dobrovoňa tam nikdo nešel. Takže jste se nikdy nestal členem? No, ani v nechrooteště, no tak taky lákali, ale nechali mě v klidu. Říkám, nechte mě, já to znám, jak to tam bylo a to. Já jsem normálně já. A... a měl jste nějaký potíže s komunistickým režimem? No, tam byli chlapy dobrý, nějak je navrátil za Neštarnova, vlastit a byl komunista, ale já se mu než škodil, o mě taky ne. A do spárů státní bezpečnosti jste se nikdy nedostal? Ne. Jsi něco chtěl. A tady v Babicích Během té kolektivizace zavřeli někoho? Nespomínám. Jak jste se seznámil s manželkou? No, normálně. Tady bydlela by ve veřejné dětnici, chodili jsme na zábavy, Na plesy a tak. A slovo dalo slovo a, a jsme se vzali na kole. Tak jsme byli ve Mici jsme viděli v Paneláku chvilu, no ale mě to nebavilo v Paneláku, tak jsme šli sem. Tady to byla sípka, tady, tak tady jsme to pospravovali, naďali jsme tady byty. A... No, už taky ne, už dva roky je pryč, taky před Odkuď Jaký má původ, nebo měla původ manželka? Od měří, že je? Popovice, Rata Oni taky tam, odtud přišli. Je chtěl hospodářit, to, to tam měli málo, byli tři, čtyři bratři, neměli pole, tak tady zabral v Krakurice v těch po těch Němci. A byl dobrý, hospodářil, no, než začali kolchozí, tak... Taky mu to sebrali? No, jasně, každý všem. Pak dělal vzdružstvě takový o to tak nebo nějakého toho no, pomocního toho... Kdy poprvé jste se vrátil na volí. Je to už já nevím, koliká tímto to bylo roku. Ale furt vykládali, tak manželka byla zvědavá, tak chtěla jít. Tak jsme se dali dohromady, že tak manželka, ma a moje mama, a já máš mi škodovku, že tam jsme tam, tam, tam postali to vízlo, jaký pozvání. Jeli jsme na Ukrajinu. No tam musel museli počkat v rouně, až přestalo pršet, tam nebyly, nebyly silnice, cesty, polní, až přestalo trochu to voslo. Já jsem se chtěl povádat na ty, na ty svoje baráčky. No mě, my jsme a fotku mám, jak jsem tam se dívám do okna, do toho domku a to, to jsme to fotili. No a hlavně manželka byla zvědavá, tady jsme svůj a Tak jsme spolu od toho vykládali, tak ona byla zvedavá, jak to tam bylo všechno. Takže vaše domy, nebo váš dům v Ulbárově, ten stál ještě? Jo, ještě tenkrát to tam ještě stálo. A v Omelov... V Omelov... Omelov... Zůstali tam nějaký příbuzní? Všechno odešlo sem. Do Čech, všechny do Čech. Někdy tam měli velký statky a to nechali, všechno nechali. A to bylo ještě za komunismu, kdy jste tam jel? Jak to na vás působilo? Normál. Co kontroly? Byli na cestě kontroly. No, to na té hranicích, akorát, myslím. Jo? Se, na ne, oni, oni kontrolovali, člověk měl vytýčenou cestu a nesměl vybočit. Jestli to. No, to je no, jedno. Tak možná byla, byla hlavně trasa, a pak žádná jiná nebyla. To byla Polňáčka sama. Byla hlavní trasa, do Dorovna. Dorovna jsme dojeli a tam jsme čekali až ty vyčasli a pak jsme jeli na ty větnice, Ulbárov, Omeláština. Takže jste tam byl víckrát? Ne, jednou. Jednou jenom? A to byly 60. leta, 70. Já leta. Já už nevím, kdy to byl. Já jsem, vím, že jsem měl škodovku. A kolik vám mohlo být let? 50, 40? A, tak nějak, nevím přesně, co to... Mm -hmm. Tak to je, jestli to byly 80. No to je jedno, no. Uh, Pražské jaro. 60. léta. Já vím, že tady v Babicích se to asi těžko nějak projevovalo. Ale jak byste to vnímal, Dubčeka? Hmm, normálně. Chodil jsem do chronotechny na prvního máje než do provodu. <laughs> jak to bývalo? Běžný život. 21. srpen 1968. Přišli jsem. Vzpomínáte si, jak jste prožil ten hleden? No, tak všelijak. jak. moc mě, mě do smíchu nebylo. No, ale museli jsme to brát, jak to je. Nemůžeš pracovat. Oh, jak jste se dozvěděl, teď jsem v 89. a jak jste se dozvěděl o tom zásahu proti demonstrantům na národní třídě? Z televize nebo je? Rádi, nevím. Jak jste to vnímal, sametovou revoluci? No, jak, jak každý, běžně. Jezdil jste do Štemberka na demonstrace? Myslím, že ani ne. Ne, nezapojil jste si. Ne. fabrice, co jsme tam měli, tak to jsme, to jsme se zúčastnovali, ale jinak ne. No a jak to probíhalo v chronotechně? Jak to probíhalo? Normálně. Bylo to na to 1. mája, jsme se sešli, se dechovka dechovka hrála a myšli jsme na náměstí. Je. Ale já spíš myslím tu sametovou revoluci, jak probíhala v kronotechně. To už nevím. Třeba generální stávku, vzpomínáte si? Ne. Uhum. A vy jste tam pracoval dokdy? Až do důchodu. A to bylo až... To by mohlo být... Nějaký ten 94., pátý rok. Asi. Nic jsem jiného nehledal. Tam jsem se měl dobře celkem... Práta čistá, dobrá, muselo se dělat v čistotě, ty kapíže ne, ním, zaprášený nic, takový, takový digestory jsme tam měli, tam to foukalo a tam jsme montovali. Změnil pád komunismu nějakým způsobem váš život? No ani ne, normálně. Jo. Máme rok 2023, jak hodnotíte ten současný vývoj? No nic moc, Pavel nadává, všechno se zražuje, já mám důchod, on má prácu, nemá, dělá sem tam, ty počítače nějaký, sem tam nedělá, já ho držím z důchodu. Co máme, tak poplatíme ty poplatky veškeré a tak a musíme opatrně, aby jsme to přežili všechno, aby nás bylo na i když všechno zaplatí, že? tak musíme opatrně. Ale jak, jakž takž. No. Je, já ne, on nadávám, on chodil, na, já jsem chodil s mažákou nakupovat, teď je divor, že? on přijede, to, to, to stalo tady tři stovky, teď to stojí sedm. No a, a má, nic tam skoro nemá. A sedm se že? No, ale musíme to tak brát, aby jsme to přežili. No. Jak vnímáte, přece jenom pocházíte z Ukrajiny, jak vnímáte tu současnou válku? No, no jak se mi to nezdá. Tam do nich býjou ty Rusy a to a ní, tím nic nedělá. To je těžké. To je politika. S tím se nevyznáme. Toužil byste se ještě někdy vrátit na voli? Ne. Už tam nechstu, ani ani, ani, ani je ani nic. Ta, ta paní, co jsme k ní jezdili, taky nežije. Ten měla syna, tak jak já, tady ten taky už nežije. To už jsou ty jejich dětská tam, nebo co. A ke komu jste jezdili? No, tam taková polka tam byla. Tata se s ňou seznámil, na tom bazaru někde. Tak ona pak už to brala od nás to máslo a už měla svoje odbytiště, kde jsme nemuseli stát na, na bazaru na voze. Už to, prodávala. No a pak be, bejvala u nás. Byla dobrá, já jsem měl brzyční tyfus a kdyby nebylo jí, tak jsem tady nebyl. U, nich, u nich jsem bejval a ona měla vojenský doktory a oni mě chodili dávat jiné Tak mě z toho dostali. Byl jsem u ní, asi 14 dní jsem tam u nich byl. A ona zůstala na Ukrajině? V Rovně někde? V Rovně. V rovně a měli takový domeček svůj. A... Byla tady taky na návštěvě, jsme jí pozvali, My zabili prase, tak jsme ji pozvali. To se jí to nelíbilo, sama voda, sama. tam se to opanovalo, že prase, sláma a, a tady, tady sama voda, že, tak to sama voda, sama voda, ale, ale pře, přejíhla, co? A ona se provdala za Ukrajince? Ne, ona neměla, měla jenom toho syna. Ten tady taky byl, ten René, se jmenoval tady, taky tady byl na navštěvě. Chodil na pivo, dobrý pivo, dobrý pivo. Kdy umřela maminka? Víš, Maria, to já prostě nepomat, nep nep nep nep neřeknu. To bych se musel podívat. Koliká ty se dožila? Moje mama? Uhum. Babička měla 90. Mama mě. Nevím přesně, abych tady nekecala. 85 nebo nevím, nevím, přesně. A podívala se někdy na voli? Ještě? A hmm, už Jak Já jsem mě tam zavěstým autem, tak už. Konec. Vždycky na závěr se ptáme na nějaké poselství pro budoucí generaci. Nějaký vaše životní moto nebo nějaká rada Vnukům do života. No Pavel bych chtěl, aby si našel nějakou Teď tady, tady má jako si kamošku, tak to beru. Já už tady mám ruky, už tady dlouho nebudu, tak aby on něco měl. On už těch pár, pár olech měl, ale vždycky to nějak si nevyšlo. No. Já to, já to já nemůžu. Teď tady tady má takovou vysokou voda, už je tady od, od soboty, tady ta holka. Tak se do nich nemontuju, oni jsou tady, já jsou dole. Ona uklizí, všechno, v pohodně. Musíme to nechat, jak to je. Já mám takový, no tak mám, trach vysoký, beru prášky, ale to mě tady nesere, to, ten je moč, močení. V noci no mám tam mám, mám takové trenérky na to, a každou hodinu musím jít na záchod, nevyspí se člověk. No, tak, mě, no už jsem byl na té urology, když jsem byl, na mě prášky, nic, taky dal, prášky, mám, koupil čaje jakýsi a to, takže teď zase mě nahlásí na tu horologu znova, půjdu. No, tam jsou jakýsi, já nevím to, že by to chtělo na operaci, jenomže už máš roky, tak si netroufaj asi, tak jsou tak, jak jsou, no noce noc, noc jsou, noc jsou špatný, Freden den to ne, tam se crmknu, tam se crmknu, ale v noci je to nahovno. Pane Polívka, máte nějaké fotografie z Volině? A máte to tady? Ne, to, jsou, to je někde, ve skříních. to bych musel pohledat. Já přijedu ještě jednou no. a že bychom je probrali spolu, jo? No. je to důležitý, vyprávíte o mamince, vyprávíte o tatínkovi no. a, a bez těch fotek to nejde, ale i vás v dětství, aby si člověk dokázal představit, jo? Ulbárov, Omelštinu, váš dům. I po tom, jak jste ji navštívili. To... jsme tam byli, tak jsme to fotili někoho. No určitě, jo. takže bych se ještě jednou zastavil. A, a domky jsme tam fotili, domky. A, a kdybyste měl nějaké dokumenty v rámci remigrace třeba, nebo něco takového, tak to je taky důležité. Nemusíte povat někdy do té skříně, kde to máme. Tam ty albumy co tam jsou, že mama co měla. Tam tam všechno bude. Já ještě zavolám synovi a domluvím se s ním, jo? že bych příští týden zase se zastavil. Ale už bych vás tak dlouho nemučil, jo? A děkuju. Dobrý, dobrý. Hlavně, já, že nikam nemusím chodit. Je televíza, budu hodně natáčet, pojedu do pojedu pojedeš tam do prodele, to nikde nepojedu. Takže nevíte něco o té, o té židovce. To je hodně důležité. No? Já se že... ještě na to podívám, jestli něco nedohledám. Byla u nás nějaký ten pátek, nevím přesně, ale ta viděl, že po té židovce šli, tak, tak si ji v dom. A zachránili, zachránili, a no a potom, jak se to schlidilo, tak zase asi se šla dom a, a pak už to padlo všechno. No tak záleží, jestli tam byla až do roku 44, víte. No, to nevím přesně. Ale tam je strašně nebezpečí, že po těch Židech šli i banderovci. No. no. nejenom Němci. Banderovci byli potvory. Oni byli v těch lesích zakopány a vylejzali, jenom v roci, vylejzali. A vy jste neměli žádný ukrajinský sousedy? To byla Voslada Česká. Ten byl půlka ukrajinská, půlka česká, ale ta unelanešená to byl barák, barák byl daleko od sebe, když tam bylo těch 15-20 baráků a jenom čes, Česky, všechno Česky. Vzpomenete si na nějaký sousedy? No, ty Bavrový to byly nejlepší. A ještě nějaký? Andělový, Kočkový, andělovi. Peničkovi. No, No, tak ty jména jenom, ale ty Bavrovi to byli nejlepší sousedi, tak jsme se navštěhovali hodně. A viděli jste někdy i tady, v Čechách, na Moravě? No to, to, to si už nespomínám. Oni byli v něci, na Jatecku byli v něci. No ta máňa, ta se vdala, ona se si, si vojenského důstojníka. jak, jak se jmenoval? Už si ho vzpomínám. Ta baňa se vdala za vojenského. Vo, nějakého, vo, no, vojáka. A co, co vlastně? Pra rodiče Polívkovi? To už nic. Zemřeli na volině, nebo. On, když táta padl, tak oni už nežili? Nebo jste o nich neslyšeli? To už oni byli potvrzení asi. No, vy jste říkal, že táta pocházel z Turkova. No. To byla česká obec někde? To byla Turkova Č... a Podzurkov. To byl taky ukrajinsky český. A tam žili taky jeho asi. A on měl taky asi spoustu sourozenců, ne? On no, měl bratra a sestru. Dva, tři byli. Ten bratr byl tady ve, ve Jo, Emil. A, a byli jste ve styku? Tak jako tam jako rodina, ale nic moc. Takže o prarodičích státový strany nic nevíte? Ne. Ach jo. Vy nejste ve svazu volinských Čechů? Mama tam byla, já si myslím, že jediný jsme ty schůze. Já jsem vás tam nenašel právě, no? Ve svazu. No, a už jsem takto zabalil asi. Mm -hmm. Mama tam byla. Vždycky jednou za z roku jsme tam se sešli po kecalce. A...